بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الحکیم ابن قمبر لا خیر فی من لہو اصل بلا عدبی حتی یکون علا ما نابهو حدبا دے دیبانی باس کئی چې د آباؤو و جبانی فخر کول دا کمان نبی لا خیررهڅ خیر نیشته د فیمن له اصلن پهغ چار کې چې دغ اصل وي خاانهدانان خو ډیرو چتته خو بله ادبيلم بهکې شتې نو که ډېرو چت خاانهدانې خو چې علم نه ح یکونا علامهنا به و حد به حتا چې کېږي دی په چې دوبانې کم را شي ح بند کووبه پژ شاټ نام لا چې را کوه شي بود شي یع الم بهترینسی دی اعلم چې د سری که په تا اومره مسیبتونه را ځي نو تو کو کېږي نو د دی نهخوا کېږي نو په اصل بسو کې اوچت خاندان بسو کې اصل شي علم دې په دې فخر وکرا دا شرحه بچیم ثانوياره اده زیګری وړي سويږي دا سردی بغلا شګنه دا مطلب دې دی یا سر خاندان تمو ورته اوچت خاندان دې اصل خاندان نه علم چې ادب علم زکه چې ډېر حجت خاندان دي خو چې علم د کینې چې صدا بنرای شي د قرب byteArray سره به ما دې خاندان ولازم نه ول سوابس پر وړبه اوینه تسلی وي دا نډه خبره او دا علم کار عزت کی باندېږي نه پجیل کی باندېږي نه پوجره کی باندېږي نه پجومات کی باندېږي مدرسې خپل خپل شيږي ول باندېږي کنو رښت نه وي سبحان الله وته تل نه ڈا فڈجترین ڈیویس نا سیمان باگاو یو کارنا جو بل کارنا تا در تصوب کتاب دی لا خیر پی له اصلن بلا عدب حتی یکونا علامانا به حدبا کمراعنی من اخیعی وطمطمت فدمن لدالقوم معروفن اذن تصبا ب مروومین آب او نوجوو کانور اوسا حاب او د هم غان به کم را را په ماه د اجبني اف داې یا رالو دارنې چې تعجب کیاچو دیر کارت تا عجب کیا چو لما لرا من اخی عیین و تمتمتن عائی دا پک کار کی پاتې نه چه سکاری سر تا نرسی لگا کار کی چه پاتې انما شفاق العائی السؤال چه ناپوحی کنا نو دو, دو علاج دا چې دیت تپوسو کې حدیثی پاک دے نیلوی سیبر رحمه اللہ نیلوی سیبر رحمه اللہ شفاء العی فی خبر من صلح علی شفاء العی بی پی بی بیان خبر من صلح علی من علی عند قبری سمع ذو یہ بانی باس کردی یوری سارا لیکل لب دیبان آدالہ پردی قَمْ رَاعَنِّي من اخي عين طا نخط صعب نعم الأب tellingون طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا و تم طا طا او فدم دام په خبرو کې پاتې تاوي لذل قوم قومت معروف قوم ته معروف اذا تصبا کله چې دیخ بیان د خپل نسبو کې هر څو کې پیجن چې فلانه دې فلانه دې فلاني زوی دې فلاني زوی په تعجب کې اچولیا ما دا ولي په بيتي بی مکرماتين کور د عزت کې آبا او نجبو او مشرانی چې دین اغه نجوبي حکان الرؤسا غیر رؤسا او پلانې فاظح اوږده رده دی بعد هم پس دغینه زابانه بن لاکای دا څه ده یره مطلب کومه تطبیق یاره شو یا په ان فګانا چھوٹا مقصد د دې چې سړیا خپل نسب چې بیانې نو خپې دي چې زما پلا پلانکې زما دغه پلا پلانکې دغه پلانکې دغه پلانکې صحیح ده او پران د دې دن اغه نجوبو خا علم والو یالک خلق چې تا کړوي او هغی به سرو سر ارځای کې ب دن مخکې او, مخی او دی, دی او سګ دل دی لک لکهس وستوي که نه هغوی به چې مخکې او دی به دن دن سګر د کانو نو اوصفه حبا د همم ځنابا او دزه په تعجب کیا چول من اخيین تم تمین په د من لدل قوم مع عروپون دن ته سبا دی پاتې دی اعلم به ک نو نسب خوچت دي طلارانه خو نجبو طلارانه چې دنه اوسو هداې کدو کار له دې ځان اپاتي دې نه پاته کوي سټي کوي ځان اپ کې را د دغه باره کی راځي کنه څنګه راځي اا سورته مدثر یا هل المدثر قم فزر وربکه وسي یابهکه وله تم تس تثیرول رب کا فبر فضاانو قف ن قور غزار کې یو می همونه اوثیر او کكثير نه غیریر ومن خلقته وح ده فجهته لوو مععلم مد ده فبان دی بنین شروع دا که مانا که زامن پا کور کلی زکر چڑه مالداری نو بار دیکھو دو بچه سو دورتی از دل دارت برابری گی او بنین شروع دا زامن حاضر په مجموع کې په مجالسو که پا جرگو که جرگی خواه سو که چگه مالداری ازگاری ولزکاری چی دن آنی جرگو تارا میشی نو بار حال دو روکوست کی دو پارا می دا ہوئی سر مخی که نا او داو خروستی که نا ندی وجدی هم مخ کیو او بیا وسیدر دې لاغې نه پسته ګرځدلې زاناب ګرځېدلې څنګه دېلګه عجیب تعجب کي کړه ما حیران کړه ما خو معروف النصب یعنی نسب تم وګورا اغه پلاران دي نجوب دي نسب خو چته لیکن چې علم دکني او غير اوسو دې زناب دې تباطی پدای فخر مکو علم اوکا ادب حاصل کا دې باندې نه حقیقت چې پلاران دي رؤسو صاحب حقا دي تمغورځه زمو خپل خر عالم دي هي تمغورځه ما نیکه خاليبه خپل څه شي کې دوه کاریلا کاش کامو یوه کړي ما دم شغال پچاځي ګول فقال اخر ابو کا ابو حرن و امو کا حرته وقضي اهل ذن هوناني غير ناجي بي فلرستا ابو حرن لازم دو حوریت سارا سارستا اپلار دو حور ده توم حوری اپلار دیم حور ده او مور دیم حور ده خواقا دیاری دو حوران کلکر دوح بحران دوح حورا چه دی کانا حوران غیر نجیبی غیر نجیب چې رزیل و توی اغا حورا یعنی که دو خونه بعد پیدا کی دو بدو نا پیدا کی نو مخصد تار بادی خک کاری آسیل بای مور بدین کاری او پشه بادی ده سی پ دی ور بهشت ابو کا ابو حرن و امک حرۃ وقال یرید الحرانی غیر نجبی نو دې کرالېګي او خپل پلا ر امور باندې فخر کینې نسل ابي کې تخطلا ک مسلی ټک تمور پلا دې خو ټک ک مسلی صدا باندې گئے آتی ابو الحالات آتی ابو ال... ادا بر ظفت اولیږي وځه تو کله دی دیتا ورسې أتيب الحالات ولآخر ألا ليتني ما كنت يوما معظما ولا عرف شخصي ولا علم قصري أكلف في حال المشيب بمثل ما فحملته والغصن في ورق النظر فما عاش في الأيام في حر عيشة سوار جننا اننا ننهي والامري الحذر الحذر په دنیا د عهدونا اے او د دنیا د خرشه پرشه پرشه پرشنا دا زمونګو استاد زو د اخر شي یقین په خداي او ګردي وزيرانو کوبوني نشتي ګروبي دي ګروبي پای وزیر اعظم دی او صدر دی او رسول الله او انا خبردار لیتنی هر مان ما کنتی یومن معظما چه زنه وکره دی دلی ی ورځ لوی ولا اعرفو شخصیه نه خلق زما شخصیت پیندو ولا علمو کثرین او زما بغله مربو غمنابی ولی او کاله ففی حالې ما شي ب ب مسللی ما ما بانې بوچ اجوې کېږي ما بوج بووج اچولې کېږي اماده کوللی شمز په حالت د بډواې کې په مسل داغې تحمل ته چې مع کړي وغې لره حالان کې اوول غسنو هو في ور راغې نهنظرې ساګه چې پد پا تازه او پاڼو کی تازه تازه پاڼه بالکل نه څنګه ډاډډی کنه یعنی کوم وخت کې چې زه داسی الکوما نو آ وخت مانه خلکو سو وخت تل نو اوس بډوالي کړم هغه غوړی هغه ځکه ولې نشمه نو خداره چې دا حالات می دغه نوی جمعظم نوی بیا بده نو بډوالي کې خلک هغه سو غوړی کومه نه بزانا کی وته حالانګې د وګری په وخت کې هغه کارونه نکې کېږي کې او لفظ في حال المشي بي بمسلما تحملت في والغصن في ورق نظري په معنا باندې پيشلی تاسو نو ویلي باو فضل ضعفت المسلمين وال حاملين دا څنګه جوړېږي دا د بیان د فضلت د چا د کومزور مسلمان او ګمنام چې زو دې بيږي لا تو سر والا حسب العلائق شيخ مغورک وې په کومه ولود تعلقات باندې څه شي لره دنیوي تعلقات 빈 جوړوا دا دي طالب علم چې د ملمی پروا به دین نه ولی هغه باندې پردا چی تور سره واځي ویته خساره هغه تاسو اګابل کابل پور خبره کی ارده کیږي فم عاش فی الايام فی حر عیشه جنریت کر په دی روز کی خیرسته جن سیوارہ جولین سیوا دغه سینا نا ان چغلری وی ان نهی ول امر دا کار او کدا کار اشان باش او اشیا تول دا رشید امرونه ایسا کرو اتر جاو اتر بجاو او جاو شړی دڅه کاوه دڅه کاوه ځاتې مکه او چې دارا دڅو نوې دي دڅه کاوه داسې مکه ترډه ای ری جن دیګه دارته آویا دي پادشه داسې مونږ استادو اخره ورولیل تماسي ریکوئست ورولیل یو دڅه کاوه ای څنګه هسته خېر دی ته واوا کلهغه په ها تا اورډر کې کمې وکو ته به پته اورډر مې خپل کې وی من ولګره ایر فورس کې او وروره کې دا जास्तه जास्त وروره لګي ورابته یو والا چې जास्त وروره لګي دلته دی و ته اجازه نه و دانګه خو هغه دومره کمال وکي چې جا زمرا کوس کو جا زم بچو اغه يم بچ او یې څنګه چې دنه هغه رالې ورته چې کېټو نو کری خطا ولیی اپ نے آرڈر نہیں مانا ہے آرڈر داو جی بس چا دی تباشی هر څه دیو شو ته راو داں گا تارا داګری ودی ا دې نام قابل وبسته څوایه فما عاشا فی الايام فی حر عیشه سوار جلنا ان عن النهی والامری بولا کی ته کو نه لگی لمؤلف الكتاب غفر الله له ودا بووره ها ای زری شیخ خپل شعر رجو کړی دي زبردست شعرونه دي دومره مديدار دي چې کمالي کړی دی بګي کمال او چې بيوز الله رسول او مخنبو ها چې بیني مری پاتې کیږي پخ تاسو زوږه راوړل به شعر نو کی یې باندې ور لیسا نه